Трон Скарлінга Далеко внизу пінилася і нутрувала вода. Вночі випав сильний дощ, і тепер річка піднялася від нього, обернувшись на сердитий потоп, який бездумно жував підніжжя круче. Холодна чорна вода і холодна біла піна били об холодний чорний камінь. За несамовитою течією мчали несені дощем крихітні силуети, золотаво-жовті, жовтогарячі гарячі яскраво-багряні, забарблені в усі кольори вогню. Листя на воді, таке саме, як і він. А зараз дощ, здавалося, був готовий понести його на південь. Хай він поб'ється ще трохи, повбиває тих, хто ніколи про нього не чув. Від цієї думки йому хотілося виблювати. Однак він дав слово, а якщо людина не тримає слово, то це не дуже тої людина. Так казав Логінові батько. Він багато довгих років не тримався майже ні за що. Його слово, слова батька... Чуже життя – все це означало менше, ніж нічого». Він махнув рукою на всі обіцянки, які давав дружині і дітям. Вже збився з ліку, скільки разів порушував слово, дане своїм людям, друзям і самому собі. Кривава дев'ятка. Найстрашніша людина на півночі. Той, хто проживав кожен день у кривавому колі. Той, хто ніколи в житті не чинив нічого, крім зла. І весь цей час він глипав на небо і стинав плечима. Скидав провину на того, хто опинявся найближчий, казав собі, що не мав вибору. Бетода не стало. Логін нарешті помстився, та світ не став несподівано кращим. Світ залишився таким самим, і Логін теж. Він розчепирив пальці лівої руки на вологому камені, зігнутій криві після десятка давніх переломів, із подряпаними і струпами на кісточках потрісканими брудними нігтями. На якусь мить витрішився на знайому куску. — Ще живий, — Пробормотів Логін. Йому в це ледве вірилося. Він скривився від болю в побитих ребрах і застогнав, відвернувшись від вікна і повернувшись до великої зали. Колись це була тронна зала Бетода, а тепер його. Від цієї думки в нього вирвався смішок. Жалюгідний, схожий на гикання, але навіть від нього йому проштрикнула болем швина, що цієї по всьому обличчю з одного боку. Логін пошкандибав широкою залою. Кожен крок був для нього випробуванням. Човгання його очобіт відлунювало серед високих кроків, перекриваючи шепі річки внизу. Згори проникали промені розмитого світла, в якому віднілися летючі порошинки, і падали хрест навхрест на дошки. Поряд із Логіном стояв на помості трон Скарлінга. Ця зала, місто і земля довкола нього змінилися до невпізнанності. Проте трон, на думку Логіна, зостався майже таким самим, як за життя Скарлінга. Скарлінг Худлес – найвидатніший герой півночі. Той, хто колись давно об'єднав клани заради боротьби з Союзом. Той, хто згуртував північ словами і діями, принаймні, на кілька коротких років. Проте, просте крісло для простої людини. Звичайні великі шматки старої деревини, вицвіла фарба по краях, відшліфована синами Скарлінга, його онуками і тими, хто верховодив його кланом згодом. Доки у ворота Карлеона не постукав криваве дев'ятка. Доки би тот не заграбастав трон собі і не почав видавати, ніби він такий самий, як Скарлінг, збираючи північ докупи вогнем, страхом і сталью. То що? Логін різко повернув голову і побачив, як у двері, склавши руки на грудях, зазирає чорний долу. «Навіть не сядеш на нього!» Логін заперечно хитнув головою, хоча ноги йому боліли так, що він навряд чи встояв би ще хоч секунду. «Мені завжди було достатньо сидіти на землі. Я не герой, а Скаргинг не був королем. Я чув, ніби він відмовився від корони». «Корони?» Логін сплюнув на солому. Слина в нього досі була рожева через рани в роті. «Королі! Вся ця ідея – лайно!» А гіршого за мене правителя годі й знайти. Однак ти не відмовляєшся, так? Логін насупився надов. Щоб на цей трон сів якийсь інший гад, гірший навіть забетона й виточив з півночі ще трохи крові. Ось мені, можливо, вдасться скористатися цим на Може, й так, довго озирнувся. Тільки деякі люди створені не для добрих справ. Ти знову вру мене? Реготнув крамок, увійшовши у двері. Разом із ним були шукачі мовчон. «Ти не єдина тема для розмов крамоку», – зауважив шукач. «Нормально виспався Логін?» «А тож, — збрехав він, – «як убитий». «Що тепер?» Логін поглянув на трон. «Гадаю, треба рушати на південь». «На південь», – буркнув мовчон так, що було незрозуміло, добре це, на його думку, чи погано. Логін облизав пошарпану плоть. Збоку рота знову невідомо навіщо перевіряючи, як сильно йому болить. Кальдери скел досі десь бігають. Би тот поза сумнівам, відправив їх шукати підмогу, десь за Крінною, в високих долинах чи хто знаде». Крамок стихах гутнув О, ці добрі діла не закінчуються ніколи». «Рано чи пізно вони почнуть розбишукувати», – зауважив шукач. «У цьому можна не сумніватися». Хтось має зостатися тут і за всім наглядати, якщо буде змога полювати на тих двох гадів. «Я це зроблю», – сказав Чорний Доу. «Ти впевнений?» – Доу знизав плечима. «Не люблю човни і не люблю Союз. Щоб це зрозуміти, мандрувати кудись не треба. А ще в мене досталь кальдера і скейла. Я оберу собі Карля із тих, які зостались, і завітаю до них у гості». Він зблиснув лихою усмішкою і плеснув шукача по руці. А вам хай щастить у там з південцями. Постарайтеся не вбитися. Він примружився на логіна. Особливо ти, криваве девятко. Не варто нам тепер втрачати ще одного короля Північан. І з цими словами Доу неквапом вийшов, схрестивши руки на грудях. Скільки людей у нас залишилося? Тепер, мабуть, за три сотні, якщо Доу когось забере. Логін протяжно зітхнув. «Тоді хай готуються йти. Не варто, щоб лютий йшов без нас». «А хто захоче піти?» – спитав шукач. «Після того, що вони пережили за ці три місяці, хто тепер захоче вбивати далі?» «Мабуть, ті, хто більше нічого не вміє», – знизав плечі Малоген. «Впитоди десь тут було золото, правильно?» «А то ж, трохи було. Тоді роздайте його. Добре діліть кожного, хто піде з нами. Частину дайте зараз, частину тоді, коли вернемося». Гадаю, на це багато хто пристане. Може, і так. Заради золота люди готові серйозно поговорити. Але сумніваюся, що вони будуть серйозно за нього битися, коли настане час. Гадаю, ми ще побачимо. Одну довгу мить шукач придивлявся до Логіна. Дивився йому просто в очі. Чому? Тому що я дав слово. І що, раніше це тебе не турбувало? Мабуть, так і не турбували, і це якраз кепсько. Логін ковтнув і відчув у роті неприємний присмак. «Що ще можна зробити, крім як старатися бути кращим?» Шукач поволі кивнув, не зводячи погляду з Логінова обличчя. «Тоді ти маєш рацію отамане. На південь». М -м -м. озвався мовчун, і вони вдвох вийшли за двері без крамока. «То ви поїдете до Союзу, ваше величносте? На південь убивати на сонці смаглявих людей?» «На південь». Логін поворушив одним плечем ближче до зболілої шиї, а тоді другим. «Їдеш з нами?» Крамок відштовхнувся від стіни і вийшов вперед. На його товстій шиї зацокали кістки з людських пальців. «Ні-ні-ні, я ні. Мені з тобою подобалося. Ніде, правди, діти. Та все має свій кінець, хіба не так? Я надто вже довго не був у своїх горах. І дружини за мною точно сумують». Ватажок Горян широко розкинув руки, ступив вперед і міцно обійняв Логіна. Якщо чесно, то аж надто місно, щоб це було приємно. І «Якщо вони хочуть собі короля, то хай заводять!» – шепнув крамок йому вуха. «Але я навряд чи хочу. Тим паче такого, що вбив мого сина, так?» Логін відчув, що холоне від коренів волосі до кінчиків пальців. «А що ти думав, що я не здогадаюся?» Горянин відхилився, щоб зазирнути Логінові в очі. «Ти забив його при вселюдну, хіба ні?» Забив малого Ронда, як вівцю на печеню, а він же й був безпорадний, як вівця. У тій просторій залі вони були самі наодинці з тіннями та троном Скарлінга. Логін скривився. Крамокові руки сильніше натиснули на сенсії рани, які він дістав від рук страховидла. Тепер Логінові не стало б сил побитися навіть із котом, і вони обидва це знали. Горянин міг би його розплющити, завершивши розпочати страховидлом. Але він лише усміхнувся. «Та ну, не тривожся, криваве Дев'ятко. Я ж дістав те, чого хотів. Би тот загинув, і його нема на світі. Як його страховидла і його відьми, і цієї його встратої ідеї об'єднати клани. Всі вони воз'єдналися з землею, як і треба. Насмілюся сказати, що тепер, коли ти головний, люди півночі ще сто років вибиватимуть одне одного. А тим часом наші в горах, мабуть, зможуть пожити в мирі. еге геш? Звісно. Крекнув Логін скрізь стиснені зуби і скривився. Крамок стиснув його ще сильніше. «Ти вбив мого сина, ніде, правди, діти. Та в мене їх іще вдосталь. Слабиків треба позбуватися, хіба ти цього не знаєш? Слабаків і безталанних. Не можна ж пускати до своїх овець вовка, а тоді плакати, коли той з'їдає вівцю?» Логін мовчки витрішився на нього. «Ти справді безумець?» «Може й так, але на світі є дехто гірший за мене». Він знову нахилився поближче, тихо дихаючи Логінові вухо. «Це ж не я вбив хлопця, так?» Крамок відпустив Логіна і ляснув його по плечу. По-дружньому, тільки дружби в цьому не відчувалося. «Моя тобі порада, Дев'ятий Палий, більше ніколи не ходив у високогір'я, бо, можливо, я не зумію привітно зустріти тебе ще раз». Він розвернувся і поволі пішов геть, а тоді помахав товстим пальцем через плече. «Не ходи більше у Високогір'я, Криваве Дев'ятко. Як на мене, місяць аж занадто тебе любить».